oh vagy? -oh. Az ah, semmilyen tudom. Nekem mondom az összes felületben, ilyenkor bele kell lépkedni, mindent meg kell csinálni. Ha hagyjad a picsába, annak van a legkisebb jelentőséget. Iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és ha úgy gondolják, akkor lájkolják like is. Ma a Filipov, Navracsics, Horvát Csaba és Városligeti programok, ez szerepel a Kejfej menüjében. Pécsma.hu. Filipov Gábor az Egyensúlyintézet kutatási igazgatója számolt be legfrissebb eredményeikről. Azt vizsgálták, hogy a konzultáció témáját adó kérdésekről mit gondolnak az emberek. Több érdekes megállapítást lehetett tenni számuk alapján. Például az, hogy a politikai jelenleg a társadalom igen kis hányadát érdekli komolyabban. Az azonban feltétlenül fontos, hogy a helyi politika még mindig jobban képes megmozgatni a lakosságot, mint az országos ügyek. Pécs, ma. Mik ezek a konzultáció témáját adó kérdések? Mik ezek az önkormányzatokkal való egyeztetések? Vagy mik voltak? Jó reggelt! A, a, az Egyesült Intéző gyakran szokott a szakpolitikalkotása keretében olyan konzultációkat tartani, amelyekben másfajta információkra próbálsz el tenni, mint a Kutatóasztal mellő, tehát a gyakorlati tapasztalatokat próbáljuk becsatornázni a javaslataink kidolgozásában, és most volt egy 15 helyszínből álló Budapesten kívüli konzultációs adatunk, ahol a, az önkormányzatiságnak a, az újragondolásáról beszélgettünk helyi döntéshozókkal, üzleti szereplőkkel, polgármesterekkel. Honnan jött a téma? A Honnan jött a téma? Volt az egyensó Intézetnek a decemberben egy szakpolitikai anyag megjelenése, amely az államnak a hatékonyságáról szólt. Talán mi is beszéltünk itt erről a javaslatcsomagról, tehát hogy hogyan lehetne az államnak a képességeit erősíteni, hogy meg tudja valósítani a szakpolitikai céljait és ennek az anyagnak szétfeszítette volna a kereteit, viszont nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ebben a kétletben mi az önkormányzatoknak a szerepe. Itt legalább két oldalról lehet közelíteni Magyarországon ezt a kérdést, az egyik az, mi a probléma most az önkormányzati rendszerrel, mennyire állnak egymással szinkronban a feladatok és az ahhoz biztosított lehetőségek. És egy másik oldalról, hogy hogyha hosszú távon nézzük a dolgot, akkor arról is nagyon sokat lehet beszélgetni, hogy a XXI. században, az informatikai forradalomnak a nyomán, egyszerűen annak köszönhetően, hogy máshogy bánunk most már az adatokkal, mint korábban megváltozott-e az, amit gondolunk a szubszidiaritásról, a helyi politikának a fontosságáról, a központi kormányzat és az önkormányzatiság viszonyáról. De most ezekről a kérdésekről beszélgettünk, nagyon is gyakorlati szempontból, hát most azt hiszem, hogy most már több mint 300 helyi résztvevő ennek volt az egyik állomása Pécs. Honnan van a kiinduló pont? Az önkormányzatok oldaláról, vagy az egyensúly intézet oldaláról? Az Egyensúly Intézet oldaláról. Amely azt, a, mond, amely azt mondta, hogy az önkormányzatiság azért jön most elő, mert amikor az állami szférát vizsgálta, akkor ez is előjött, azért, mert jövőre választások lesznek CDEF. Ja, se, nem, nem, nem, ne meg semmi közel nincs a választásokhoz. És tudom magamat, hogy itt a, a, a közszolgáltatásokat biztosító államnak a szerepéről kezdtünk el gondolkodni, és ennek bizonyos értelemben része az önkormányzati szektor is, amely egy rengeteg közfeladatot ellát. De ennek most valamilyen szempontból forduló pontja volt, mérföldköve volt, vagy, vagy mi? Nem, most értünk ide. Most értünk ahova. a hova? Az a most Két előszak, akkor még ezt Értem, csak az, ami számodra evidens, egy kívülálló számára nem evidens. A közszolgáltatásoknak a biztosítása, hogy kinek a feladata, hogyan legyenek ezek a feladatok elosztva, ez nyilvánvalóan egy munkafolyamat része. Ezt a munkafolyamatot az Egyensúly Intézet végzi, én nem vagyok az Egyensúly Intézet része, ennek következtében látnom kell azt a folyamatot, ahol ez ember ide eljut, és ahol aztán iniciatívákkal áll elő, vagy állnak elő az önkormányzatok. Aha. Ez, ez a folyamat, ez tehát, bocsánat, azt, én nem tudom ezt elég értelmesen elmondani, hogy nagyon benne vagyok, de ennek a folyamatnak az idővonala az az, hogy mi 2020. szeptemberében megjelenítjük, vagy megjelentetjük bocsánat, a politikai víziónkat, ahol megtesszük azt az állap, megállapítást, hogy nem az a fontos kérdés az államban kapcsolatban, hogy kicsi vagy nagy, hanem hogy mennyire hatékony, hogy mennyire erősek a kapacitásai Fontos végrehajtására. Ebből az anyagból, illetve ebből a megállapításból vezethető le az, ahogy mi az állami kapacitások erősítésével foglalkozunk tavaly decemberben, de Akkor sikerült eljutni oda, hogy egy általunk színvonalasnak tartott javaslatcsomagot le tudtunk tenni ezzel kapcsolatban, és innen haladunk tovább, ha úgy tetszik, az absztraktiós létra lefelé, mert hogy az önkormányzatiság nélkül egy modern államnak a működése az elképzelhetetlen. Tehát egész egyszerűen, ha úgy tetszik, a saját kapacitásaink korlátai adódóan egyszerre nem tudunk kellően sok számú feladattal foglalkozni, és most jutottunk el oda, hogy az önkormányzatossággal foglalkozunk. Most, hogy mondod, én először gondolok erre, hogy ennek... Nem tudom én, a látszata az, az, hogy ennek bármi köze lehet az önkormányzati választáshoz, nem volt ilyen a, a fejünkben most ilyen, tehát nem sérinti az egyeztetésnek a, a fókusza az önkormányzati választásoknak a kérdését. Mi egyeztettünk kormánypárti önkormányzatokkal, ellenzéki önkormányzatokkal, független önkormányzatokkal, nagyobb településekkel, kisebbekkel, minket maguk ezek a hosszú távú kérdések foglalkoztatnak, mert az biztos, hogy kevés olyan szereplőt találunk ma amely szerint optimálisan működik az önkormányzati Magyarországon. Mi lenne az optimális? Hát erről szólna az sorozat. Ennek végleges megállapításairól most nem fogok tudni veled beszélni, mert folyamatban van még ez a munka, ami általánosságban látszik, hogy, amit említettem már, a legtöbb szereplő úgy gondolja, hogy a, az önkormányzatoknak a feladatkörei, illetve az ezekhez rendelt források, és jogi lehetőségek adott nincsenek szinkronban egymással, nem használja ki a Magyar Állam azt a lehetőséget, ami az önkormányzatokban rá elég nevezetesen, hogy rengeteg terhet le tudna venni a központi kormányzatról azzal, hogy helyben hatékonyabban tud ügyeket intézni, és ami szerintem a legizgalmasabb, hogy nincsen tisztázva, vagy nem gondoltuk azt végig, hogy tulajdonképpen milyen alapelvek szerint kellene egyáltalán szétoztani a feladatokat központi kormányzat, önkormányzatok, illetve a piaci szereplők között közfeladatok ellátottak. Az, ami van, az mi alapján működik? Részben nyilván egyfajta politikai, vagy kormányzati filozófiai felfogásból adódik. Részben viszont, és ez szerintem nagyobb probléma, kicsit adhoki jellegű. Tehát az állam meghatározott ö, aktuális problémákkal szembesülve olykor belenyúl a rendszer. Pontosan. Tehát azt lehet látni, hogy az önkormányzatiság pontosan addig tart, amíg az állam azt gondolja, hogy az önkormányzatiság tartson, és ennek következtében ez teljesen kiszámíthatatlan, mert az állam az ezzel kapcsolatos gondolatai, csak utólag közli már akkor, amikor közli, hogy mit szeretne, de akkor már lépett is. Ha egyáltalán közli, de vissza visszagondolsz, de azért már értél a 2000-es elején is, ez azóta tart ez a folyamat. Tehát, hogy költségvetési stabilizációs kihívásokkal szembesülve az állam elkezdi keresgélni azt, hogy hol tudja megszorítani a nadrágszíjat, és az oktatás meg az egészségügy mellett, az esetben mondjuk az önkormányzatiságban jól bele, És hogyha visszaemlékszel arra, hogy a 2000-es első évtizedének végére az önkormányzatoknak mekkora adósság tervük halmozódott fel, ez részben annak volt köszönhető idézőjelvetével, hogy teljesen koncepciót alól hozzá az állam a feladatok, illetve források elosztáshoz, és ennek a vége egy ilyen nagyon furcsán összetákolt rendszer lett, ami a 2010-es években persze folytatódott a folyamat, tehát hiszen te egy több évtizedes probléma harmad, görgetünk megint csak magunk előtt, aminek az egyik fő forrása az pont az, hogy, hogy nem egy koncepció alapján dolgoztuk ki az Csak az a kérdés, hogy az a párbeszéd, amit az egyensúlyintézet Intézet folytat, az önkormányzatokkal abbanak része bármilyen módon is az állam? Tehát az állam megjelenik-e ebben a sorozatban, amit itt csináltok? Úgy érted, hogy konzultációs őként? Igen. Uh, hát ezek a részében nem mert nekünk, most az volt a, az érdekes, hogy az önkormányzatok a saját tapasztalatokat ismerik meg. Tehát hogyha arról valaki azt mondaná kívülről nézve teljes joggal, hogy azért az Egyesült Intézet viszonylag kell új javaslatokkal, ennek pontosan ez az oka, hogy szerintünk a jó szakpolitika alkotás az ideigényes folyamat, aminek van az íróasztal melletti kutatás része, adatgyűjtés, adatrendszerezés, tanulmányozás, stb. És van nagyon-nagyon sokféle szereplővel való konzultációnak a része, ami, ami sokszor ilyen feleslegesnek tartanak a döntéshozók pedig szerintem nagyon... Jó, most köszönöm, a Zorán számot képzeljem el, más, hogy mi... Most, most, gyors ezt a vége, hogy nyilván ennek a folyamatnak van egy olyan állomása, amikor mi megkeressük az államnak a... A központi kormányzatnak a megfelelő szereplőit és kísérletet teszünk, arra, hogy velük is beszélgessünk más szempontból ezekről a kérdésekről. Bocsás, nem mit akarták kérdezni? Olyan vagy, mint az Oránszám, mi fáj gyerem, Mondj Mondj el mindent tőlem ne félj, bennem bíznod kell? Hát az utóbbit mindenféleképpen mondanám, és ez egyébként sokszor, sokszor egy kihívás, hogy megteremtsük azt a bizalmi rikot. de Annyival talán többről van szó, hogy mi fáj gyerem hogy mi általában nem elégszünk meg azzal, hogy mondják el, hogy mi a gondjuk bajuk, és mi a probléma a hanem beszélgessünk arról, hogy szerintük hogyan lehetne előrelétni túl azon, hogy mindig jó lenne, hogyha több pénz lenne. És mondják el azt, hogy a saját tapasztalatjuk alapján milyen általános logikai szabályszerűségeket lehet levezetni annak kapcsán, hogy hogyan kellene a feladatokat és a forrásokat megosztani. Vagy miből kellene ezeket egyáltalán kipótolni, vagy hol lehet újabb forrásokat találni. Az egy... Kicsit Mindig, a, nem kicsit, mindig a, a, a problémáknak a megoldási lehetőségeit keressük ilyenkor. Ha az Egyensúly Intézet nem kérdezi meg erről az önkormányzatokat, akkor az állam ugyanerről nem kérdezi meg? Ez egy ö, általános magyar probléma, amit akkor is tapasztaltunk, amikor vállalkozásokkal egyeztettünk Mondjuk a vállalati támogatási politikáról, hogy nálunk nagyon-nagyon sokféle okból kifolyólag ez a fajta nyitott, és, és nem, tehát nem mindenféle csapdákat tartogató párbeszéd, ez egy picit, mintha visszafejlődött volna. Szóval igen, az visszafejlődött a honnan? Hát az ideálistól. Azt érted, de valamikor jobb volt? A helyi tapasztalatok alapján ö, volt olyan pontja a rendszerváltási történelmek, amikor ez jobban működött, igen. De az történelmi távlatokban van már? Hát nem mindenkinek, valaki már akkor is polgármester volt. Én ezt értem, hogy az ő életében volt, de az ő életében is történelmi távlat, ha te a 2000-es évekre már a problémákat jeleníted meg, és akkor át kell bennünk az előző évezredbe. az ez... Ez egy, ez, egy, ez egy folyamat, tehát, hogy a kormányzati szándékok, illetve a kormányzaton a neheződő időnyomás, az nagyon gyakran feszültségbe került az elmúlt 30 évben a megfelelő konzultációnak a biztosításának a, a, az igényével, tehát ez van, és én hogyha beleképzelem magam egy politikai döntéshozó helyébe, központi kormányzati döntéshozó helyébe, akkor értem azt, hogy miért tűnik felesleges tehernek ez a fajta egyeztetési kényszer, csak szerintem ennek a kihagyása az, az olyan nem kívánt járólékos problémákat okoz, amelyeket aztán ugyanúgy meg kell majd oldani uh, egyszer. Ennek a hiány az pontosan... Ez, ez részben egy politikai-kulturális kérdés. Abszolút, ez, ez, ez, ez, ez folyamatosan annak látom. Uh, Mint csak összefügg a az és a politikai megosztottság növekedésével. Tehát amikor eljutunk oda, és most hosszan lehetne sorolni, hogy hogy nézett ki a rendszerváltás utáni egy-két évtizedben a, a politikai és hova jutottunk el onnan, de hogy összefügg azzal, amikor a diskurzusban, a párbeszédben már eleve csapdát és politikai vesztesség lehetőségét látjuk, ami szerintem nem jó. Én többek között erről beszélek, amikor arról beszélek, hogy a politikai polarizáció az egy teher a magyar politikán. Hát nem csak ugye a szélsőséges politikai polarizációról van itt szó, hanem arról, hogy valójában az egy agyrém, hogy négy évenként, most éppen öt évenként, amikor önkormányzati választások vannak, független, hogy ez a konzultáció most ezzel nincs összefüggésben, felvetődik az, hogy az önkormányzatokra egyáltalán van-e szükség. Ha van szükség, akkor hány lélekszámtól valójában akkor is mit lássanak el. Azért az, hogy az ember állandóan a lét-nem lét nagy kérdései mentén éli az életét, az a fialajános számára a hétköznapi, de az emberek többsége számára nem, és valószínűleg ők járnának jól. Hát mi pont ezekről a kérdésekről beszélgetünk? De hogyan vetődhet fel mégis reálisan az a kérdés, hogy miközben az ő feladataikról van szó, közben az is megkérdőjeleződik, hogy ennél általában nem rájuk szükség? Hát azért szerintem komolyan vehető bárki, azt nem mondhatja, hogy önkormányzatokra nincsen szükség. Itt az a kérdés, hogy van három fajta modell, most nagyon lehetszerűsítem a dolgot, az egyik a 9 zer után létrejött magyar önkormányzatiság, amely minden tankönyvben ez itt szerepelt Európa egyik legszélesebb körű önkormányzati rendszere, már kevesen emlékeznek rá, de volt idő, amikor a személyi jövedelemadó 100%-ából gazdálkodhatnak az önkormányzatok, és van a másik pólus, amikor a legtöbb korábbi helyi feladatot a központi kormányzat veszi át, és lényegében ott vagyunk, hogy a, a felelősség mindenért az önkormányzatokért, az eredmények pedig a, a kormányzatnak a. a eddikét gyaratítják, és a harmadik az pedig valahol a kettő között lenne. Mi ezt keressük, hogy van-e olyan alanyfözépút, és mindenekről vannak-e olyan jól alkalmazható alapelvek, amik alapján ez kialakítható lenne, amely egy optimálisabb, és egyébként az állampolgárok szempontjából jobb életet teremtő működést lenne lehetővé. De hogyha most úgy nézzük a világot, ahogy te leírtad, akkor azt meg lehet-e állapítani, hogy ebben a három periódusban maguk az önkormányzatok egyébként milyen képet tudtak alkotni saját magukról, nem feltétlenül a hétköznapi tevékenységüket tekintve, hanem azt a látképet, amit ezek az egyes települések nyújtottak, hogy lehetette azt látni, hogy amikor kiterjedtebb volt a demokrácia, akkor az egyébként, vagy a pénzek ott maradtak, akkor ezek a települések jobban éltek, más volt a városkép, mint az, ami most van. Ez az összefüggés rendszer ez egyébként létezik e és ezzel lehet-e aztán indokolni azt, hogy a változtatásra miért is lenne szükség. Mi erre is elkérdeztünk, hogy volt-e olyan ideálisnak tekinthető, ha úgy tetszik aranykor az önkormányzatok szempontjából, ami nekik megfelelő volt. És egyébként ez egy érdekes tanulság volt, hogy én nem nagyon hallottam olyat, hogy egy az egyben vissza kellene hozni a 2015. helyzetet, hogyha visszaemlékszem, megint csak a 2000 es évek elejére, arról beszélt mindenki, hogy a Magyar önkormányzati rendszer az, az, az mennyire komoly átalakításokat szorulna, akár az önkormányzatok számát, akár a finanszírozásukat tekintve, de tehát azt, azt szerintem nagyon jó lenne, vagy fontos lenne megérteni, hogy miközben ezeket az talapelveket keressük, és megpróbálnánk kalibrálni azt, hogy mi a helyes megosztás az egyes szereplők között, aközben az tudomásul érdemes venni. Hogyha úgy tetszik, információ szempontjából az önkormányzatokra biztos, hogy szükség van. Tehát vannak olyan feladatok, amelyek olyan helyi telepismeretet, a helyi viszonyoknak a, a, az átfogó, áttekintésnek a képességét feltételezik, hogy, hogy azokat helyben lehet jól intézni. Kiképviselték az önkormányzatokat, és ez a 15 önkormányzat valójában leképezte azt a struktúrát, amilyen településekkel, önkormányzatokkal ma Magyarország rendelkezik? Igen, tehát százezés nagyságrendű lakosság számtól néhány száz fős lakosságig Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország ellenzék, kormányolóan, tehát úgy igyekeztünk válogatni, hogy, hogy azért elég körű tapasztalat. És ide egyenként, vagy egyszerre, vagy csak az egyszerre az a végén volt? Ezt úgy kell elképzelni, hogy jelenleg tehát ezek egymást követték, tehát 15 helyszín volt, de hogyha, amikor Pécsről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak Pécsi önkormányzati tagokkal is vezetőkkel beszélünk, hanem Pécs környékik kisebb településeknek a, a képviselőivel is. Hát De az önkormányzati vezetőkön kit kerültél a polgármestert? Polgármester, alpolgármester volt, ahol a Vármegye is vagy, vagy az ő helyettese is jelen volt, képviselőtestületi tagok. De a képviselőtestületi tagok például abban a leosztásban, ahogy ott vannak kormánypártiak, ellenzékék, vagy csak az egyik oldal. Hát az ideális nyilván a, a két vagy több oldali. De nem azt kérdezem, hogy mi az ideális, hanem azt kérdezem, de. hogy mi volt. Értem. Szerettem volna rájárítani a törekvéseink és a valóság között jóikor felmerülő feszültségekkel. Volt, ahol ezt a többpápiságot sikerült megtenni és volt, ahol ennek praktikus akadályai voltak, és nem... nem. De milyen praktikus akadálya tud lenni? Mindenki fogásznál volt? Erre utaltam neked korábban, hogy azért Magyarországon ma nem mindenkivel magától értetődő. Én ezt értem, de az Egyensúly Jó. Intézet ennyi idő alatt ezek szerint nem tudta elérni azt, hogy azt mondják róla, hogy neutrális, hozzá akkor fordul az ember, mint a fogászhoz, nem szívesen megy hozzá, de a fája foga őt választja. Nem tudta elérni százszerzelékosan, tehát 3150 településsel valószínűleg nem mindenki hiszi ezt el. Szerencsére van nagyon sok olyan település, ahol ezt elhiszik és elfogadja. Amikor nem hiszik el, akkor mi alapján nem hiszik el? Vagy egyszerűen kapnak arról egy értesítést valahonnan, hogy ők nem olyanok? Ez, erre én sok válaszolni, mert én ilyen értesítést nem kapok. Szerintem nagyon sokszor a Magyar Polítika szeretőiben van egy olyan belül a kockázat kerülés, hogy jobb nem kísérletezgetni, meg kipróbálni, mert abból csak baj lehet. De szeretnék is a szeretném hangsúlyozni, nem mindenhol volt ez. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egyik oldali szereplőkkel tudtunk beszélni. Nagyon jó pár beszédet tudtunk folytatni, mint két oldali, sőt, mint három oldali szereplőkkel. Vegyünk egy egészen kis települést, vegyünk nagyjából két percet, és meséld el egy nagyon kis településen az ottani tapasztalatokat, amiket szereztél, beleértve hogy megérkeztetek, leültetek, és az történt, hogy. De most ez egy kis települést tegyen. És két percben, jó. A... Hát mert ilyen sokat beszélgettünk, 7 Aha. óra 30-on, és 7-10-kor hát, hívtalak, egész pontosan. Mindenki örömére. Tehát megérkezünk, begyűlünk egy terembe, ott a megjelent legmagasabb rangú politikus legyen az Vármegye István vagy Polgármester mond egy köszöntőt, utána mi tartunk egy gondolatébre bevezető előadást, és aztán egy úgynevezett facilitált beszélgetés keretében kérdéseket teszünk fel a jelenlévőknek, akik, akik kezdetben nem értik, hogy miről van szó természetesen, mert elszoktak a dientikusú beszélgetésektől, és aztán <tos> belemelegednek egészségedre, hogy tűzletettél, no. egyre inkább belemelegednek, és elkezdünk bele, belehatolni a problémáknak a mélyére. Többek között olyan kérdésekre keresül választ, ami, amiket te is feltettél. Szükség van-e egyáltalán önkormányzatokra? Ha igen, akkor milyen nagyságtól, nagyságrendtől? Inkább egy skandináv modell. De itt valami adatátadás is van, vagy ezek a beszélgetések aztán, amikor ezek legépeli valaki, akkor az azonos kérdések kerülnek azonos mellé. Mennyire esetleges, mennyire nem egy ilyen beszélgetés, és annak aztán a tanulság levonása? Nekünk vannak ö, standard kérdéseink, hogyha úgy, úgy, úgy tehát mi keressük a választ meghatározott kérdésekre, amelyek minket mert de a félig struktúrát jelleg -e egy ilyen beszélgetésnek lehetőséget biztosít arra is, hogyha számunkra teljesen új szempont merül fel, akkor ezzel is tudjuk mit kezdeni. Ilyenkor mindig velünk van egy olyan kolléga, aki, aki jegyzőkönyvet készít a beszélgetés, ahol nyilván nem az a kérdés, hogy XY mondta ezt, hogy azt, hanem azt, hogy milyen probléma illetve megoldási javaslatok merültek fel. Mi a végén ezt ki tudjuk értékelni. Nyilván a magunk szemüvegén keresztül szűrve, hogy milyen problémák tűnnek általános jellegének, általánosítatónak, és milyen problémák fakadnak XY-on 200 szős település saját aktuális problémáiból. Nagyjából így zajlik egy ilyen, ilyen egyeztetésnek a, a, a mechanizmusa. Ma még lehet, hogy előkerülök. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm. Filipov Gábor-t hallották, az egyensúlyintézet kutatási kutatás igazgatóját. Következő megálló, Navracsis Tibor. Igen. Jó reggel! Jó reggel! Honnan hova? Budapestről szegedve. <gül> Mi lesz szegede? Egy uh, konferencia, idősebb Martonyi János emlékére neveznek el egy termet, és ennek alkalmából Hogy személyépről lesz egy konferencia. Tegnap. Uh... Egy a YouTube-ot nálam sokkal jobban ismerő ember a stábnak és a támogatóknak tartott egy, egy nagyon klassz tájékoztatót arról, hogy mi mindenbe lehet fejlődni és mi az irány, és egyebek között csak, hogy elmagyarázom a pattogó kérdéseket, arról volt szó, hogy hogyan lehetne a Facebookra feltenni 20-25 másodperces részleteket a kejfejancsiból, ami egyébként növelni a nézettséget, és akkor felvetődött, hogy hát ezeket azért is nagyon nehéz, mert a fiala néha 25 másodpercben egy kérdés erejéig nem fér bele. De most gyors volt. Igen. Másképpen tapasztalja, hogy politikusként másféleképpen beszél, mint civil, tapasztalja azt, hogy civilként elkezd úgy beszélni, mint politikus? Tehát észreveszi azt, hogy otthon kell egy idő, hogy másféleképpen beszéljen, mint egyébként? Ja nem, nem, nem, nem. Ez inkább olyan, mint amikor idegen nyelv, és anyanyelv között vált az ember. Tehát akkor sem, bár biztos van olyan, hogyha az ember hosszabb ideig idegen környezetben van, és csak idegen nyelven beszél, akkor utána lehet, hogy szokatlan anyanyelven megszólalni, de én ilyen helyzetben még nem voltam. Nekem ez mindig természetes, ugyanígy az, hogy mikor szól a politikai nyelven, vagy politikus nyelven, és mikor szól a kétköznapi nyelven, ezt ugyanúgy tudom váltogatni. Nem kell hozzá. Ki tud-e tud -e kapcsolni? Ki tudok -e kapcsolni? Igen. Ki? Az azt tudom, hogy a kapcsolva az a kérdés. Ki kapcsolni akkor kell, amikor az embernek nagyon más a viselkedése. Félrejött, Korgászik és, és nem, nem is csöng a telefon, mert nincs is önnél. Az önműködési de. szervezeti szabályzatában van olyan, hogy mindig kell, hogy magánál legyen telefon? Tehát én vagyok Orbán Viktor, és azt mondom, hogy Tiborkám, hol voltál? 12 órája kereslek, nem veszed föl. Figyelj, ez nincsen így jól. Nem, ilyen nem volt. Még. De részben azért, mert általában nálam van a telefon. Nem is tudok olyan, hogy nincs nálam a telefon. De ez nem azért, mert hogyha keresnek, akkor kéznél legyek, hanem, hanem ennek a szüksége van sokszor. És néha nem De érzi én... azt, hogy nem akar senkinek a rendelkezésére állni? Van, akkor nem Jó, csak olyan. azt kérdezem, hogy volt-e olyan, hogy úgy el, el, elvonul a világtól, annél, hogy lenne valami bajja. Csak azt mondja, hogy ennyi. Most megtelt, most, most a, nézi az erdőt, mint Nádas Péter. Igen, olyan volt, persze. persze. persze. Igen. Segít nekem megérteni, hogy mi zajlik Szerbiában? Négy nap alatt meghalt 16 ember, hol gyerekek lövöldöznek, hol gyerek lövöldöz, hol felnőtt lövöldöz gyerekekre, mi van ott? Vagy ez teljesen eseti, és ennek következtében mint zápor, zivatar kialakulhat, meteorológiailag kiszámíthatatlan, az utolsó pillanatban lehet felhívni rá a figyelmet, mindenkinél legyen permanensen esernyő és védő pajzs. A probléma az, hogy ők sem értük szerintem most már, vagy ők sem, nem is, tehát nem is, nem is tudom, hogy lehet-e érteni, vagy lehet-e ezt felfogni. Ugye a szerbek kultúrájában a fegyvernek sokkal hétköznapi használata és szerepe van, mint a magyar kultúrában. Fél Ez a... korábban is így volt, vagy az összefüggésben van az elmúlt idők eseményeivel? Vagy a közelmúlt idők eseményeivel? Nyilván összefüggésem van a közelmúlttal is, de korábban is így volt. Tehát a szerbek az, az, hogy egy házi buliban, vagy egy nagyobb mulatságnál, vagy esküvő lakodalmaknál használják a fegyvert, tehát a levegővel a az ünneplés jeleként az része volt a, eddig is a szerb folklórnak. De nyilván óriási szerepe van annak is ebben, hogy az elmúlt közelmúlt, most már nem is annyira közelmúlt, az elmúlt 30 év, Következtében elég sok fegyver van is kint, szerintem illegálisan is e, embereknél. Bár hozzáteszem, az iskolai lővöző, az... ugye ott, ott valószínűleg nem illegálisan volt a fegyveri, szóval egy jó nevű orvosnak, a belgrádi orvosnak a fia. Igen. Aki. Tehát ott el tudom képzelni, hogy, hogy engedélyes fegyverrel történt mindez. A mostani még annyira nem tudják, hogy még az elkövetős is Igen, olvastam. És, és teljes sokban vannak. Én azt láttam, reggel néztem a e, tévét, a szerb tévét, és e, hát teljesen sok. Tehát ez valóban így van, hogy ez pár napon belül, és ugye ez a, az a, a mostani halálos száma még nőhet is. Mind a két esetben, tulajdonképpen mind a kettő vannak még intenzív osztályon, sebesültek, és hát nem. Tehát ezzel szembesülni ezzel egy ország számára, ez, ez, ez valóban sokkor óra eltelt. Én kívánok senkinek. A büntethetőség korhatára az egy technikai eszköz? Technikai, de látványos. Tehát ilyen értelemben politikainak is mondhatjuk, mert, mert most már ugye jelen esetben nem segít, nem, ugye ez arról van szó, hogy az elkövető, az első elkövető még nem volt 14 éves, nem. de ezt le lehet-e vinni a korhatár 12-re? Nekem a 14 is kisgyerek, a 12 az meg végképpen kisgyerek. Igen, de ez jól mutatja a politika kényszerét arra, hogy valamit ilyenkor fel kell mutatni. Ugye ilyenkor az emberek politikusokra néznek. Miközben nem ő követték el? Hát igen, hát a politikának. És valójában arra nincsen eszköze, hogy a jövőbeli bűncselekményeket megakadályozza. De egy kicsit ez olyan, mint biztos emlékszik rá, amikor 15 évvel ezelőtt volt a magyar kárta, és volt a, a mellény, ugye, amit Igen. a magyar kárta mellény, meg a magyar Kárda, és akkor a büntető törvénykönyve ilyen kinkeservesen egy teljesen lehetetlen tényállást belepasszíroztak annak idején ez a. Tehát a bűncselekmény, vagy nem tudom mi volt, ami a... meg egy konkrét esetet, megpróbálták absztrakt jogi nyelven meghatározni, de ugyanezből a kényszerből ered, hogy a politikának valami olyat kell reagálnia, amire a választópolgár azt mondja, hogy na látom, hogy a politikusok most komolyan gondolják a mi védelmünket. Mert túlságosan frusztráló lenne ilyenkor, hogyha az elnök, jelen Alexander Hugo is azt mondta volna, hogy hát emberek tragikus, borzasztó, de ezt a politika ezt azért nem lehetne bepedályozni. Mert Hát ugye ennek az ékes bizonyítéka az az amerikai Egyesült Államok, ahol ugye folyamatosan lehet hallani arról, hogy korlátozzák, nem korlátozzák a fejverhez való jutást, és közben utcai lövöldözésekben olyan mennyiségű embert lőnek le, amit itthon elképzelni nem tud az ember, legfeljebb olvas róla, és akkor aztán mégiscsak el tudja képzelni ott nem tudom, hogy születnek-e ilyen szabályok, beleért, hogyha leviszik a 14 éves életkor 12-re a büntethetőséget illetően, az egyébként azon kívül, hogy átmenetleg csillapítja a kedélyeket, bármi, bármi másra is jó-e? Hát annyira, annyira jó az, hogy a statisztikákban nyilván meg fognak jelenni ezek a... Hát igen, csak az ember nem bűnögyi statisztikák szerint éli az életét. Hát igen, igen. A kérdés az, hogy persze ezt a gyereket befolyásolta el bármiben is, az, hogy ő egyébként tudta, hogy 14 éves még nincsen, és ezért elkövethet ilyet, nem tudom, fogalma hát, sincs. Tudom. Ugye az, az, az, az a hír, hogy körülbelül egy hónapja készült erre a merénybe, vagy gyilkosság sorozatra, listát állított össze a diákokról. Térképeket készítette a tantermekről. Igen, tehát e, szerintem ő ezt annyira tudókosan csinálta, hogy sok szempont volt az, hogy, hogy a, ő történetesen 14-et ki vagy nem. És arról gondol-e ön bármit is? Miközben tegnap történt a dolog, de most azt kérdeztem, hogy gondol, nem azt kérdeztem, hogy tudja-e. Hogy ennek tényleg van-e köze filmsorozatokhoz, tömegkommunikációhoz, vagy ehhez érzelmek kellenek valamint az a rendelkezés, hogy az ember apjának vannak ilyen fegyverei, ő valami ismeretlen okból megosztja a gyerekkel a kódot, ő kiválasztja, bemegy és halobra lövi. Az elnöknek, a szerve elnöknek a tegnapi beszédében volt egy, egy méltó gondolatsor, amiben azt mondja, hogy hogy a, arra fel kell hívni a gyerekek figyelmét, hogy az élet az nem számítógépes játék, ahol valakinek van három vagy négy élete. Tehát semmi nem történik akkor, hogy elveszíti az egyiket, mert itt nincs több. Tehát, és ez, arra, ez valóban egy létező eh, trendre utalhat esetleg, hogy a, a virtualitás és a realitás összekeverése egy gyereknél, 13 éves gyereknél nem biztos, hogy, hogy világosan és tisztában van azzal, hogyha ő most valakit lelő, akkor végérvényesen megölte, vagy csak, bármilyen furcsa is az. Ugyanakkor a Ugyanakkor anélkül, hogy itt ilyen nemzeti karakterológiába bocsátkoznék, de a szerb... Tőlem megteheti, én nem fogom leállítani. Hát, igen, de félek, hogy a hallgatók közül majd lesz, hogy ez félreértik. De a szerb kultúrában azért azért a, az ilyen, a konfliktusok erőszakos megoldása az bővenben van. Tehát ott egy dinasztiaváltás is 120 évvel ezelőtt egy dinasztiaváltás is történt, amikor az történt, hogy a szerb óbronovis dinasztiát gyakorlatilag ki, kiírtotta a Karajsavis dinasztia úgy a királyi palotában betörtek, és kivégezték a családot, és átvették a hatalmat. Tehát azért ez, ez mutatja, hogy nem azt mondom, hogy szerb egy gyilkos nemzet, hanem az, hogy az ottani konfliktus kezelés konfliktus feloldásban az erőszak talán gyakrabban van jelen, mint mondjuk itt a magyar rendszer. Maradjunk egy pillanatra a számítógépes játéknál önnek a legkülönbözőbb korulányai vannak, de vannak fiatal lányai. Az ő esetükben ön fektete hangsúlyt arra, hogy a hogy a nevelésükben a számítógépekkel egyáltalán mindazzal, ami ezzel a modern korral és azoknak számítógépes relevanciáival együtt jár, hogyan bánjanak beleértve időkorlátot, beleértve egyéb információt. Igen, igen, igen a fog, de itt azért nehezíti a, szerintem a szülők felelősségét és szerepét, a növelés szerepét is nehezíti, az, hogy a, azt látom, hogy az okozási intézményekben sincs egységes gyakorlat. Nem csak Magyarországon, Ez azért jó, én hajlandó vagyok átugalni a Nrasi családot. Ez azért érdekes, mert a Filipovval rendszeresen beszélgetünk arról, hogy az elmúlt időben és a legutóbbi konferencián, ahol egyébként ön is jelen volt, ott volt egy panel beszélgetés a digitális kultúráról, a digitális Magyarországról, a digitális világról, és e tekintetben arról, hogy mennyire fejlettebb Magyarország a digitális eszközöket illetően, mint a digitális oktatást és a digitális és tudatot illetően tisztában vagyok azzal, hogy nem oktatási miniszter, de vajon az, az, az, amire ön utal, a digitális ismeretek, a digitális világhoz való viszonyulás, különös tekintettel arra, hogy közben van egy reális világ is, ami azért nem mindenben képezi le a digitális, sőt, hogy akkor ennek vajon az oktatása, hogy alakul, de most megint nem arra kérem, hogy vegy át valakinek a szerepét, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy erről mit gondol, ha gondol bármi. Igen, ]hez. igen. Én nem, nem átugrottam rá az a az, hogy az egyik oktatási intézmény ugyanannak a gyereknek tiltják a telefonhasználatot, de gyakorlatilag le kell adnia a telefont, és aztán csak a nap végeztével lehet ilyen. amikor ő iskolát vált, akkor egy másik iskolában pedig azzal találkozik, hogy nem csak, hogy megengedik, de, de az oktatásban... Bátorítják is, hogy A rákérdeznék a maga nemében, ez is abszurdum, nem? Tehát azért az, hogy hát begyűjt... Mondom, hogy ez nagyon nehezé teszi, egy gyerek számára is nehézé teszi. Ez mit ez mond, mond akkor az apja neki? Kislányom, ez egy ilyen iskola. Igen, hát próbáljuk arra felülni, hogy használja, de felelősséggel használja, hát aztán itt. Jó, de egyáltalán egy iskola megteheti azt, hogy azt mondja, hogy adja le. Hát, azt hiszem. Nem, őszinte legyen, nem. szerintem igen. Franciaországban, amennyire én tudom, a legtöbb iskolában kötelező a nap elején leadni a a telefont, és a végén kapják. De ez, nem tart, de ez nem az emberi jogoknak a meggyalázás a Franciaországban? Tehát most itt átugrottunk oda. Hát, de, nem, hát ez mi, nem, gondolom. Nem gondolom, hát ez olyan, mondjuk, ahogy nem hasoltak, nem szabad dohányozni. Az emberi jogok szerint. Tehát... Ön egyébként, ha már itt tartunk, ugrándozunk, de a beszélgetés már csak ilyen, egyébként civilben is így beszélgetek. Ön minden szituációban mindig tisztában van azzal, hogy milyen jogai vannak, és ha abban egyébként korlátozzák, miközben feltételezi, hogy ahhoz joga van, akkor azt számon kéri, hogy ne korlátozzák olyanban, amit egyébként ön megtehet. Hát van egy, van egy fogalmazom, hogy van egy képen arról, hogy milyen jogaim vannak, de én nem biztos, hogy megszállal a, a magyar ember. Tehát általában sokkal több jogot vindikál magának, mint amennyi van, meg amennyit a másiknak adna, szíve szerint. Ez egyébként önérzetesség? Hát, tehát, igen, ez gondom, ez önérzetesség része. Magyar embert én úgy látom, hogy egy retkívül önérzetes ember. Ez, ez ilyen hétköznapi kommunikációban, járdán, egymás lábára lépésnél is uh, megjelenik sáv, fesorolásnál, és a többi nélván nagyon ritka az, amikor elnézést az egyik a másiktól, hanem, hanem általában most pítug meg, meg ez a, ez a hang, ezt én önérzetességnek tartom, lehet, hogy nem az, de én valamint szerint ez a, a nézés, hogy túlzott, túlzott önérzetesség fogalmazunk ki, és ebben beletartozik a, a jogok kategóriája is, tehát az emberek, az emberek úgy gondolják, hogy ugye nagyon nehéz kérdés ez a bizonyos szerzett jogok, hogy az ember egyszer már valamit élvezett, de az új helyzet tulajdonképpen nem teszi fenntarthatóvá annak a jognak az élvezését, akkor, akkor mi a következő lépés? Le kell mondani annak a jognak az élvezéséről, vagy pedig felháborodni és küzdeni az értődött tovább és Ez már egy nagyon kemény a politikai kérdés. Um, amikor az ember a saját jogának gyakorlásában korlátozva érez, érzi magát, és ezt a korlátozást végül is valamilyen uh, erőszakos cselekménnyel oldja meg, akkor az, hogy az állam, állam erőszakszervezete erre hogyan reagál, és akkor visszajutunk megint a kordóhoz, uh, amiről már a múlt héten beszéltünk, és amivel imáron ugye különböző emberi jogi szervezetek is foglalkoznak, és már már kezdik ugye egybevetni a 2006-os eseményekkel, különös tekintettel arra, hogy kiskorúakkal szemben aránytalan módon használják, vagy legalábbis az ő véleményük szerint aránytalanul használják. Ezzel kapcsolatban van-e bármilyen gondolata? Hát itt tehát a 2006-tal kapcsolatban. Egy alapvető különbség szerintem, hogy itt most a rendőrök védett intézményeket védenek. Tehát olyan védett intézményeket, amely az alkotmányos rend szempontjából megképbe leszhetetlenül Egy köztársasági elnök, hivatala, egy miniszterelnök, irodaháza vagy központi intézménye, ez minden országban fokozottan védett intézmény, a környéke is. 2006-ban utcán. Én ezt értem, de valami építési területnek feltöntetni egy olyan helyet, ahol valójában inkább a szabad közlekedés befolyásolják, az nem egy ilyen kordomba öltöztetett korlátozás? Hát, hogy a szerintem ez egy véget nem érő lesz a magyar politikában, hogy most belemükségközünk abba, hogy a... Én egyszer fogom a... csak megkérdezni, nem ismétlen meg, csak azt mondom, hogy, hogy nem arról van szó, hogy valaki megdobálja a parlamentet, hanem a parlament közelébe se jut, mert ott egyébként kordon van. Az, ami a Karmelitánál van, egyébként közintézményeknél általában nem jellemző, mert nincsenek ilyen kordonok, illetve hát ezek nem is kordonok, hanem ezek valójában kerítések, amelyek é, úgy tűnt vagy három éjti közvetlen közelben. Hát, hát menjenek szóra az emberek, a hallgatók és gépben is nézők, és győződjenek meg róla, hogy ott építkezés zajlik. Értem, de közben a Magyar Helsinki Bizottság három hete pert nyert a Karmelit előtti Kordon ügyében, ahol a rendőrök ideig Kordonnal akadályozták a Telex újságíróit munkájuk végzésében 2020 decemberében, és ember legyen a talpán, aki Kordon és Kordon között egyébként különbséget tud tenni. Na, én inkább azt mondanám, hogy a között különbség, hogy valaki újságíró és ott interjúkat akar csinálni, vagy pedig valaki tüntető és le akarja bontani a Kordon. Tehát, én ebben látom igazán a különbséget, de ezt nem tudom megítélni, de nem vagyok én ennek szakértője. Én azt tudom mondani, hogy ott építkezés az. Egy, ez egy nagyon fontos szempont. Kettő, ezek védendő intézmények, amiket a rendőrök védelnek. Harmadik, 2006-ban a rendőrök a könygázt és az erőszakot az utána alkalmazták teljesen nem védett objektumok védelme érdekében, hanem tüntető megvédítása, megvakítása és megverése érdekében. A plafonfotó fényesség szerint a plafonfotó fényét. És mostaniköön igaz hasznalatnak a, a szabái szerünségét, azt elegendő. Hát, ugye sajnos akkor megittem, so garantísa vai szerünségét, ő szeretne talán. Gnestököt teljesen értem, és nem is akarom ebbe a ebbe se, semmilyen utcába vinni, de az ugye ez visszautalnék arra. és tudom márul veszem, hogy ha azt mondja, itt nem. Uh, arra, amiről az elején beszélgettünk, ugye ezek a hírek nem csak Belgrád kapcsán érik el az embert, hanem Magyarország kapcsán is. Elérik Fialajánost, elérik Navras is Tibort, az egyik miniszter, a másik uh, egy riporter hat rá. Uh, a kérdés az, hogy ön egyébként abból adódóan, hogy a kabinet tagja eleve valamiféle korlátozást szenved el abból adódóan, hogy a híreket nem, tehát hogy, hogy hogyan viszonyuljon ahhoz, amit, ami, ami egyébként magánemberként őt is lehetséges, hogy elgondolkodtatja. Nekem van egy közeli hozzátartozó, aki napok óta ezektől az eseményektől nem tud jól aludni, miközben nem a kormányt kárhoztatja, egyértelműen csak azt mondja, hogy ilyennek nem lenne szabad előfordulnia. Cínikus válasznak tűnik, hogy akkor nézem franciaországi tudósításokat, ahol hetek óta ez. Szerintem egy társadalom, de nem, mivel nem cínikus, azt szállom ezért bővebben is kitajtani. Egy demokratikus társadalomban a megszokott dolog az, hogy a magukat sértve érző emberek tüntetnek, és ezek a tüntetések közül néhány akár erőszakban is torkolhat. Nyilván senki tételezzük fel, senkinek nem szándéka, hogy ez erőszakos véget érjen, de előfordul, Ahol emberek összecsapnak, ott, ott erőszak is előfordulhat. Ez kontrollált erőszak mind a két oldalon, látom. Tehát a tüntetők részéről a kordonbontás is valamilyen formában nem egészen értem, tényleg nem értem a e, vagy a kordonbontásnak a, az értelmét és arra kérlek, hogy Egy a rendőrök között. Egy szimbólum már kezd válni. Ez a Minek a szimbólumára? Mert az, hogy 2006-2007-ben, vagy mikor, amikor a parlament körüli kordont lebontottuk, az ott akkor egyszeri alkalom volt, több hetes előzménye volt a kordóról szóló vitának, és a többi, és a többi, ott az ott akkor jelentett valamit. Azt, hogy most hetente, két hetente emberek kisebb-nagyobb csoportja odavonul és elkezdi bontani a kordont, ez minek a szimbóluma? Ugyanannak a szimbóluma, mint ami a Városligetben a fákhoz való uh, li, uh, kötözés volt, mint ahogy a közgépnél annak idején a sorompónál voltak. Akkor De... jó, én most voltam a Városligetben az előző hétvégén, talán vagy az azt meg az előző hétvégén a, a Néprajzi Múzeumnál, a Magyar Zeneházánál és fantasztikus De szerint, és most hirtelen nem fog tudni engem így lerázni. Most beszélgetünk. Én most nem egy jelen, én nem a jelen pillanatról beszélek, én egy kor, Ahogy korábban volt a parlament is, a Városliget is korábban volt, én ezeket egymás mellé helyezem, mint jelenségeket. Nem azt mondom, hogy időben és térben ezeket párhuzamosan, vagy permanensen máshol kell elhelyezni. Én Ahogy ön egyébként Franciaországra utal, úgy az én gondolati szabadságom is megvan, tehát félét és ne esik. oda és vissza a Városligetért, de közben az emlékezetem megvan ez ügyben, annak idején Komáromi Gergely odakötözését és az odakötözésétől való megszabadítását élőben volt szerencsém közvetíteni. Én pont mellett érvelek, hogy szerintem meg nem de arról van szó, tehát Persze lehet, formailag ugyanúgy néz ki, egy ember odaköti magát valahová, az is lehet külsőre, de a jelentését tekintve teljesen más. Természetesen, én csak azt mondom, hogy ez térben és időben változik. És adott egy esetben egy-egy szimbólumnak a tartalma a számára, aki azt e, e, teszi, és ő aki értelmezi, egészen más értelmezési tartományban van, miközben ön azt mondja, hogy a kettő nem függ össze, ő azt mondja, hogy e, nagyon is összefügg. Ja, ettől Ez világ. <há> hát, hogy ettől szépen vagy sem, eljátszott azzal a gondolattal, hogy... Hát sok lánya közül talán egy elfordulhatna elő életkorából adódóan, hogy egy ilyenen meglátja őt. Ez bármelyik pillanatban is előfordult önnel, de nem kérdezek többet, csak ennyit, hogy mint egy film jelent azt mondja, hogy nézd ki van ott. Vagy lehetetlennek. Hát, hogy eszembe jutott, e uh -huh. Na, azért is nézd meg a Telexnek ezt, mert a ezek a gyerekek mint olyan mint olyan mint egy filmet látna tehát az egyik pillanatban még azt látja ugye ott inkább fiúk azok, akik elkövetik ezt, de vannak lányok is, és amikor arról van szó, de még egy fiúnál is, akit maszkviselés miatt előállít a rendőrség, és arról van, az kérdezik tőle, nagyon helyes fiú, nem tudok más mondani, hogy legközelebb is eljön-e, és ugye arról van szó, hogyha most őt eljárás alá vonják, akkor ő egyébként mehet egyetemre, meg a szüleitől engedét kell kérnie, és tízre haza kell, hogy menjen, Um, fáj az ember szíve emiatt a konfliktus miatt, amely ugye nyilvánvalóan a törvényel van összefüggésben, és arról közben egyáltalán nem beszélünk, és arról, hogy ennek ilyenfajta megoldatlansága legyen, hiszen ez nyilvánvalóan megoldás nem lehet. De én nem tudom, én biztos én vagyok nagyon rossz hiszem, de biztos, hogy ezek a diákok tudják, hogy a státusz törvénynek egészen sem melyik ellen Nem, ők, ők már a helyzet, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Ők már a helyzet ellen, Tehát nem, már egy másik nem, vannak ennek a nem, nem, biztos, hogy nem, maguk nem, ki, hogy egyébként akkor nem, elmennek és a erre azt mondanám önnek, hogy ez egy rossz hiszemű feltételezés, nem kizár, de én a navracsistól több jó indulatot várok el, mint ahogy egyébként a navracsisban nem, korábban több jó nem, indulat is volt. Nem, én egyszerűen csak a magam 13-14 éves korára gondolok, meg egyébként azok... De más, más mai 13 és 14 éves élete, lásd is. ez is. ezért szerettem volna befejezni a mondatot. mint általában befejezheti, tessék, parancsoljon. Azokra a 13-14 éves akiket én ismerek így a mezőnyből. És nem akarom őket lebecsülni. Neki elsődleges problémájuk az nem a pedagógusok státisztérvényel. De ne felejtsd, hogy egy 14 éves alapvetően más, mint egy 50-es. Te mondom, azok a 13-14 éves, mint egy Értem. De mindegy, de én én láttam ezt a, akkor még fölfelé menőben, amikor ők fölfelé mentek a várba, láttam uh -huh. őket, Valóban túl szerintem ezek iskolás diákok voltak. Felnőtt elvétve volt köztük, sokkal tövesebb, és általában nagyon tövesen bőltek. Ha múlna és nekem lenne erre lehetőségem, tulajdonképpen akár van is, csak nem, nem jut eszembe, összehoznék olyan beszélgetést, hogy egy iskolába elvinném önt, hogyha egy iskola hajlandó lenne kiállítani gyerekeket, és adott esetben ön egyszer mondjuk hajlandó lenne elbeszélgetni velük. Nem is kéne, hogy ott kamera vagy bármi legyen. Megszokott történni, meg fog döbbenni. Nem többen. Meg... Hát... Igen? Rendszeresen szoktam iskolában szeretni, ahova beengednek. Úgyhogy ez sem mindegy, mert ilyenkor általában én azt, hogy a politikát nem szabad beengedni az iskolába, úgymond, hogy aztán a gyereket higgyék a politikába. A, azok az iskolákok megszívtak, de általában elmegyek az üleszültak. A zűrzavaros hetem volt, de ritkábban vagyok nyitottabb, mint ma pénteken. Úgyhogy akár hiszi, akár nem azt mondhatja nekem, de én, én, én csupa fő vagyok. Én olyan nyitott fülekkel hallgatom önt, mint egy ma született bárány. Ja. Hogy szóképzavarok halmazában tudjak elköszönni öntől. Figyelj, el, mint egy ilyen teljesen, tehát a Magyar Rádióban kitiltottak volna egy életre, hogy én így elbeszélgetek önnel, és aztán azt mondom neki, hogy akkor. Kedves miniszter úr, ha röviden összefoglalná, hogy a legkülönbözőbb uniós biztosokat, de különösen Johannes Hánnal való beszélgetései végül is eredményeztek-e bármit is, de valami ismeretlen okból a az az felbátorít engem, hogy azt mondjam, vagy azt kérdezem öntől, hogy itt a beszélgetésünk végén, mint Vörös vagy bármilyen egyéb farok, hogy azt annak idén a Magyar Rádióban mondták, mondjam már erről valamit, mert erről az egy és ugyanazon dologról is homblok egyenest ellenkezőket olvastam bele, leértve, vagy lehet, hogy ezt mondta Johannes hán, de a Vera mindjárt száfolta, és ha nem veszi rossz néven, én ebben ki nem ismerem már magam. Ugye? Legalább látja a tárgyalások mélységét. Az... Hát figyelje, hívjon el engem, elmegyek és hallgatási fogadalmat teszek, de nem hiszem, hogy örülnének, hogyha ott lennék. Talán máskor is említettem már közmélységet az okozza, hogy ahány emberrel tárgyalunk a bizottságtól, annyis ére kell szembesülni, mint a állásban meg kell megfelelni. De ez van. Sajnán nem, nem tudok, hozzátenni. nem tudok Tárgyalunk jól, mert hárnal engelsz, azt mondja, hogy az úgy jó, ahogy van, és mehet be a parlament elő a csomag, de jóra van, meg azt mondja, hogy semmit nem teljesítettük a vállalásainkból. És akkor mi legszorosabb, azt mondanám, hogy újjjön ezt hűtessák meg egymással. Illetve jelöljék ki, hogy akkor ki az, aki felé nekünk. Tárgyalunk kell, kommunikálunk kell. Jó, de van olyan objektív rész, hogy az ember elhagyja, tudom is én az 56-os vagy a 62-es kilométer követ, és akkor már tudja, hogy Székesfehérváron van, vagy ilyen, ilyen nincs a politikában? Nem, mert az egész tárgyalás ez a lényege de ugye ezért, ezért ö, tavaly ezért sikerült megállapodásra állapodásra mert meg tudtunk állapodni olyan pontokban, amiket, hogyha teljesítünk, és ezeket teljesítettük, akkor aláírhatunk. Oké, okay, két tavaly sikerült, és most? Hát most, most én azt látom, hogy az Európai Bizottság nem képes, vagy nem akar ilyen koncentrált, vagy ilyen egységes álláspontot kialakítani. Nem látok bele a biztosítástületnek a szerkezetét, a hangulatában, hogy ez, ez a, a, azért nincs így, mert nem akarják, hogy legyen egy egységes álláspont, azért nincs így, mert Újszólapontár lejel az Európai Bizottság elnöke, nem akar egységet biztos biztosak között, hogy az én már nem lehet egy évvel a választások előtt. Nem tudom megmondani, de ez a helyzet, ezzel ön is a sajtóban, mi is ugyanezzel szemlesüljük a tárgyalásokon. Jó, de ön, aki nem a sajtót olvassa a saját tárgyalásai kapcsán, vagy nem elsősorban, ön azt érzékelte, hogy előbbre jutottak? Tehát függetlenül hogy mit írt róla az akárki. Hát minden tárgyaláson egy kicsit előre jutunk. De a kérdés, hogy a hán annál való előrébb az valóan előrébb viszi a dolgokat, vagy erre majd megint megszólal valaki, és azt fogja mondani, hogy jó, ez rendben van, hogy Johannes ebben megállapodhatok, de az én ötletem pedig, hogy most akkor ezt inkább csinálni. Akkor ezzel úgy foglalkozik a kormány, vagy ön, hogy jó lesz, ha lesz eredménye, de alapvetően ettől függetlenül kell élnünk az életünket, mert erre nem számíthatunk a közeljövőben? És függetlenül attól, hogy közben a törvényhozásban permanensen fogadnak el olyan törvényjavaslatokat, amelyek annak érdekében születnek, hogy ez a megállapodás, vagy ezek a megállapodások megszülessenek. Igen, igen, igen. Érdekes foglalkozást űzön bizonyos pillanatokban. Ön sem, Igen, csak hogy ugye azért abban van valami, hogy ön permanensen optikai csalódások áldozata lehessen, miközben ön egyébként ott van a helyszínen. Tehát azért az, hogy ön ne tudja eldönteni, hogy ön a hortobágyi kaput látja, vagy a hidat látja, vagy az a déli az abszurdum. Amikor elkezdtünk beszélgetni, még más gondjaink voltak. Igen, de az emberekkel való foglalatoskodásban ez sokszor sokszor adódik, nem? Hogy az ember nem tudja, hogy most akivel beszél, egy másik világban él, vagy ez a világos... csak a gyerekkorunkban azt mondtuk, hogy csifjél meg. Hát igen, de... Hogy meglepődne a Johannes Hány, vagy, vagy ön, hogyha valamelyikük a, a kettejük közül a másiknak ezt mondaná, hogy akkor most mi a valóság. Jó, egy, egyre abszurdabb, de hát ha, ha már választani kell, akkor inkább ez, mint Belgrád, de hál' Istennek ezek a választási lehetőségek nem állnak fönn, és azért ez ebben a formában kicsit durva, úgyhogy vissza is vonom. Igen. Ön tudott célba lőni, nem kukatona volt, mert tőlem, tőlem nekem nem kellett. Én egyszer dobtam kézikrálnát, soha többet nem kellett, és a kalasznikovot se kellett használnom. Igen, én tudtam, igen. Bár akkor, és soha többet nem kellett. Nem a komikus, a de nem vitte el a kezét jobbra-balra a Kalasnyikov? Na. Tudta tartani? Nem tudta, igen. Azt, igen nincs, nincs, nincs, nincs semmilyen ezzel kapcsolatban semmilyen kudarc vagy trauma nincs az emlékezetemben, és ez szerintem igen. De be nem sincs kudarc, meg trauma, csak azt mondta a százados, hogy soha többet nem vettem a kezembe. Le kellett hajtani a támasztékot, és meg kellett támasztani emlékezetem szerint. De azért ez már megfelelő volt. Az volt. Hát igen, de azért viszonylag ritkán volt olyan, hogy sorozatot lőtt az ember. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen kellemességét. <laughs> Viszont kívánom. Horvát Csaba, zugló polgármester, <kül> ilyenkor egy gyors vonaton ülök, első megálló Filipov, második megálló Navracs és harmadik megálló Horvát Csaba. Azért fura lehet olvasni neked azt, hogy idén a nem létező MSZP-nek, ami már a választási küszöbb határ alatt van, és már mikroszkóppal se lehet látni, már semmilyen majálisan nem vesz részt, majd egy másik híradásban meg lehet nézni, hogy mit mondott Hiller István az MSP sátrában a a városligetben. Tehát, hogy ez hogyan fél egymás mellett el a tevegtájékoztatásban? Ma már olyan dolgokhoz kell hozzászokni, amihez néhány évvel ezelőtt nemhogy hozzászokni nem kellett, hanem újabb kellett mutogatni rá, mint valami kirívó dolog. Ez ugyanaz a hazugság, amikor mondjuk Rákai Filip. Egy Kossuth téren azt mondja, hogy van ott több millió ember, amikor nyilvánvaló tény, hogy nem fér el ott több millió ember, és ugyanolyan hazugság, mint amikor azt állítják egy ellenzéki, mondjuk kízezeres tömegről, tüntető tömegről, hogy hát egy néhány tucat ember lézenget csak ott azon a téren. Szóval hazudni bármikor, bármiről lehet, és hogyha kellő ismétlő modul van hozzá, tehát megvan a kellő média háttér, akkor az emberek egy jelentős része. A Jó, csak hát ugye, amíg a Kossuth nem lehet megszámolni az embereket, addig a Hiller konkrétan ott áll a városligetben, Tehát azért ebből a szempontból egy viszonylag egyszerű száfolat. Igen, ez a klasszikus vicc, hogy drágám, nekem hiszel vagy a szemeznek. <sítható> Igen, <sítható> konkrétan így <sítható> van. Hogy sikerült? Sőc, nem a Hiller, hogy sikerült, hogyan sikerült a is. És érdemes egyébként a... a... Mondjuk, hogy a politikai iránt legalább egy kicsit érdeklődőknek több csatornából tájékozódni, mert nem biztos, hogy a kormánypárti sajtó az egyetlen híneles hírforrás. Egyébként jól sikerült, a Város Ligeti is van, amit ugye az önkormányzat főszervezőként hozott létre. Sok tízezren voltak a három nap alatt, jól működött, szerencsére az időjárás is kegyes volt, egy-két egy órás intermezzót leszámítva, de a se szekte a kedvét az oda és az MSZT majálisa pedig szintén tehát ház alatt, ö, és előtt zajlott, és olyan dolgokat ö, mondtak a színpadról, és aztán nem csak a színpadról már lehetetve beszélgetni ö, teljesen hétköznapi módon, ami azt gondolom, hogy sokak számára jelenthet megnyugást vagy jövőképet. Azon gondolkodom, miközben 48 út van a fejemben a tekintetben, hogy merre lehet tovább menni, hogy ugye arról beszélsz, hogy több csatornából kell tájékozódni. Ugye régen az volt a gond, hogy egyáltalán nincsen csatorna, aztán lettek egyre több, egyre több csatorna, és aztán lett ez a a világok szempontjából homlok egyenest ellenkezőjét állító csatornák. Annak idején Verok István, a hatodik kerület polgármestere épp ezért fordult hozzám hosszú-hosszú évekkel ezelőtt, hogy azért működjünk együtt, hogy a kerület vezetésének munkájáról reális képe legyen a nagy nem csak a hatodik kerületieknek, hanem másoknak is. jött aztán a hetedik, aztán a 18., aztán a 14. kerület. Én azt kérdezem tőled, hogy te ma, amikor átnézed a lapszemlét, meg gondolom átnézed, meg van ilyen, mit látsz? Mennyire lehet reális képe ma egy zuglóinak, egy budapestinek, egy debreceninek, ilyen bárhol Magyarországon vagy külföldön arról, hogy mi zajlik zuglóban? Ha egyáltalán mutat ez iránt érdeklődést. Én kell azt mondom, hogy bármelyik kerülettel összefüggésben a nagyon nehéz ilyen típusú képet, talán az egyetlen hivatalos hírforrás csatorna, ez zuglóban az EGL média, ami videós formában több felületen közvetít tartalmat, vagy éppen az uglói lapok, ami nyilvánvalóan csak olyan információt közöl és olyan módon, amelyek hitelesek, mert hát az ember nem szeretne politikai problémákat abból, hogy valótlanságot állít. Nem is volt még ilyen példa. Tehát mondjuk ezek hiteles hírforrások. Hogy az országos médiában ki, mikor, kinek milyen érdekből, Születik mondjuk egy nem teljesen a valóság talaján álló, álló híre vagy tájékoztatása, az már egy másik mese, és ez sajnos nem csak is kizárólag a kormánypárti médiára jellemző. Vannak bizonyos érdekek, politikai érdekek, amikor bizony az ellenzéki média is egyfajta ilyen politikai furkosbóként használja valamelyik párt riválisa ellen ezt az eszközt. Tehát, hogyha valamelyik szimpatizál egy ellenzéki párttal, akkor hajlandó olyanokban is szövetséget kötni vele, amely az esetben egy más, szintén ellenzéki pártnak, egyébként ellenzéki szövetséges pártnak mondjuk át. Én nagyon örülnék, ha ezen túl, tudna haladni az ellenzék, mert addig biztos nem lesz kormányváltás, amíg legalább az ellenzék egymást nem tanulja meg tisztelni és elfogadni. Igen, ebben nem fogok veled vitatkozni. Mögöttünk van már a, az az esemény, amely az terén az ikelőtti parkban, volt ez az egyenlős, esélyegyenlőségi nap és az esélyegyenlőség díjak átadása, ez negyedikén volt, és ha minden igaz, akkor ma e van. Tökéletes megváltás lesz. Figyelj, nálam nem egyértelmű, én aztán a, a, mire eljön a péntek, azt se tudom, hogy hanyadika van, tehát volt már ebből adódóan problémám. Az nem is érdekel, de biztos, hogy péntek van. Milyen volt? Kik kapták a díjat? Többek között Cél Péter, aki a családon belüli erőszak ellen dolgozik évtizedek óta, valamint két olyan szervezet, amelyik szintén az esélyegyelőséget üsszekizászó, és mind a három úgy köszönték meg, hogy természetesen ők a hétköznap napszámosai, akiknek az a természetes dolgok, munkájuk, hogy a valamilyen segítséggel élőket segítség, hogy könnyebb legyen, hogy ne legyen különbség, vagy minél kisebb legyen csak a különbség, mondjuk egy egy fogyatékkal élő, vagy fogyatékossággal élő, és egy teljesen ember között ezt a szemléletet, és hogy az egyenlőséggelet mindenki oda tudja tenni. Ez egy nagyon sziszipuszi munka, de érdemes érte dolgozni. Az biztos, hogy akkor mondhatjuk majd el, hogy egy boldogabb világban élünk, ha ezek az egyenlőtlenségek megszűnnek. Mit gondolsz? Mostantól kezdve egy ilyen részei vagyunk, tehát összefüggő és nem összefüggő dolgok, várospolitika, önkormányzat, zugló Budapest. Mit gondolsz erről a budapesti lakógyűlésről, az ezzel kapcsolatos konzultációról, amely Hát engem kormánypártisággal meg lehet vádolni, de azért az alapvetően, mint a víz a viaszos vásznon, azért valamelyest nagyon távolról emlékezted a nemzeti konzultációra, de most biztos rossz indulatú voltam. De nagyon távolról, mert hogy ami, tehát kvázi arról szól, hogy embereket kérdezünk meg, és tőlük várok, bizonyos kérdésekben válaszokat. Ebben az értelemben természetesen e, valós. Más kérdés, hogy a nemzeti konzultáció sok tízmilliárd forintból készül, kimondottan egyes kormányzati intézkedések alátámasztására. Ebben az esetben persze vannak evidens kérdések, hogy, hogy mondjak egyet, mondjuk a négyes hatos villamos járjon-e, vagy befizessük azt az iraságtalan szolidaritási többletet, ami nem jár a kormánynak. Ez lehet egy kicsit diktált kérdés, de azt mondom, hogy helyén valósul. Igen, de nagyon jól mondod, hogy tehát az emberek a szolidaritási adóval kapcsolatban nem bírnak információval. Tehát azért, mert mi ketten erről sokat beszélgettünk, ez nem azt mutatja, hogy ez ebből még nem lehet feltételezni, vagy legfeljebb feltételezni lehet azt, hogy minimális, reális képe legyen egy átlapolgárnak a szolidaritási adóról. Ebben neked iratodát kezdjük ott a szolidaritási adott, hogy a neve maga egy hazugság. Jó, hát ugye abban van kapcsolatban, hogy ez más településsel szolidáris, vagy a szolidaritás mutatja, mert hogy a gazdagabb adja a szegényebnek, igaz, hogy nem önként? Na most ez nem egészen így van, ugyanis nem a gazdagabb önkormányzat adja a szegény, hanem a kormányzat elvonja, ez a nagy és fogalmunk sincs róla, hogy a... Igen, hogy én a címszóról beszéltem, beszéltem igen. Mert e, Köszintén szól, amikor szolidaritás címszóval megsarcolták három évvel ezelőtt az önkormányzatokat nagyságrendileg 100 milliárd forinttal, és ugyanazon a napon a kormány bejelentette, hogy költ 70 milliárdot a vadászati kiállítás megrendezése COVID idején, ezen kívül költ még 65 milliárdot a Budai Vár egyik kormányzati palutájára, e, aminek a szumája még meg is haladja ezt az összeget, akkor nehezen tudom értelmezni a szolidaritást. Tehát fölösleges dolgokra pazarlásra költ a kormány, ugyanakkor az önkormányzatoktól egy ilyen szimpatikus révén elvon forrásat, ami egyébként helyben például elnehezíti azt, hogy minden zuglói polgár tapasson olyan szociális támogatást, amire tényleg szüksége lenne. A kormányra nem számíthat, az önkormányzatnak meg nincs elég pénz ahhoz, hogy odaadja, amit ő is jókosnak és helyesnek neki tehet. Mennyire egy puszi munka az önkormányzat részéről, hogy ilyen körülmények között a lehető legteljesebb és legjobb szolgáltatásokat nyújtsa. Mennyire alaptalan az a kérdés feltevés, hogyha <coughs> nem teszik fel a kérdést a bicikluttakkal kapcsolatban, hogy hol legyenek, <coughs> és hol nem, ugyanakkor megkérdezik, hogy most akkor mi legyen a lánc sorsa, legyen-e rajta kétköznapi autóforgalom, vagy csak autóbuszok, kerékpárok, taxik közlekedjenek rajta? Ez is egy valós kérdés. én azért az ügyben a konzultációtól függetlenül Abba az irányba fogok tenni javaslatot a fővárosnak, hogy ha nem elég egyértelmű a visszaérkezett válaszokban, már pedig szerintem nem lesz száz százalék versus nulla. Én azért javasolnám, hogy a jövő évi esedékes önkormányzat, illetve Európa Parlamenti választás egészüljön ki még egy népszavazási évvel, egy Budapesté népszavazási évvel. Azokra a pontos kérdésekről, amelyekben valóban szükség lenne, hogy a budapestiek fejtsék ki az álláspontjukat, és legyen az a döntés, amit mi a politikusokként tiszteletben tartunk és végrehajtunk. Érdekes ötlet, és ezt mikor tervezed előadni? Miközben már a tervet elmeséltöd? Ezt jövő héten te vagy az első, aki így a külvilágban... Hát mert kíváncsi vagyok. Igen, erről jövő héten fogok beszélni az illetékesekkel. Uh, és említesz még egy kérdést, ami szerint ez szerepelhetne? Nem azt mondom, hogy az összesed, de hogy mi szerepelhetne még? Hát például akár ez már egy provokatívabb kérdés lesz, és nem biztos, hogy politikai szűrőn is át tudna menni, de igen, a tizen évvel ezelőtti dugódi kérdés, aminek most nem a bevezető uh -huh. mellett érvelek, de hogy döntsék már el a budapestiek, hogy hogyan gondolják, akár zónák szerint, akár nem zónák szerint, de valamilyen módon a beözönlő forgalmat korlátozni. Viszont cserébe e, milyen fejlesztések kell lennének ahhoz, akár elővárosi vasútfejlesztések, vagy a közösségközlekedés minőségének a javítása sűrítése, hogy e, mondjuk reálisan lehessen elvárni, hogy az érzi polgárok adott ott esetben felszállva a négyes es érdi érti megállójában, ne jöjenek be autóval, tehát ez egy kicsit komplex és, és nem azonnal ad megoldás, de de fontos lenne, hogy a következő 20 évre is adjunk olyan feladatot, amihez viszont utána erőforrásokat is kell rendelnünk. Figyelj, ezt a legjobbkor mondtad el, mert most jutott az eszembe, hogy elfelejtettem a parkolásomat elindítani, most ki fog derülni, hogy ez a 20 perc, ami eltelt 8 órától, az elegendő volt ahhoz, hogy megbüntessenek. De ezt például most, ha nem beszélgetek veled, eszembe nem jut, hogy minek a függvényébe jut, eszembe vagy nem, halvány, lila, gőzöm nincs, de most például, ha nem fognak megbüntetni, azt neked köszönhetem. Indul a fűkaszálási szezon zuglóban. Ez már egy kicsit megkésett kommunikációm elindult egy-két hete, csak én kértem a kollégákat már előtte, és ebből picit megcsúsztak, hogy tegyék már ki előtte, két héttel hamarabb, hogy hol és mi fog történni. Igen, itt van a sorrend. És most kis késéssel, de 9 éve, tehát látható belőle, tehát ha bárki érdeklődik, és még az utcája, a környéke még nem került le a akkor látja, hogy pontosan mikor fog erre sor kerülni. Nyilván plusz mínusz két-három nap, e, ha az időjárás úgy alakul, mert szakadó esőben e, viszonylag macerás füvet nyírni, meg összeszedni a nyesedéket. De hogy legalább legyen a választópolgár szempontjából is egy tervezhető, látható folyamat a kaszálás, mert ha csak azt látja, hogy magas, de nem gondol, nem tudja, hogy mikor fog odaérni a, a munkagép, már meg az ember, akkor jobban elégedetlenkedik, és szeretnénk, hogyha mindenki értené, hogy most a kertnek ebbe a végébe, ekkor tudunk odaérni a másik végébe, már akkor. A múlt héten akkor ismertetett okok miatt pár dologról nem beszéltünk. Most hadd kérdezzem meg tőled, ugye, hogy múlt héten csütörtökön ült össze a zuglói képviselő testület, ahol egyebek között napirendi pont lett volna a településrendezési szerződés Zuglóvárosközpont KFT, és ennek ugye az előterjesztője te lettél volna. Lehetett tudni, említés szintjén megjelent a múlt héten is, hogy néhány napirendi pont kimaradt. Mit lehet tudni erről a településrendezési szerződésről? Arról, hogy ennek a tárgyalása folyamatban van. Tegnap egy órától volt egy hivatal, illetve a, a beruházó által történő... Ez a hivatal, vagy te, tovább, hogy a hivatalon belül te is folytatod? Nem, nem én folytatom lesz a hivatal folytatja le jegyző úr vezetésével. Jogászok, és azok a szakemberek vesznek részt, akinek ebbe dolga van. Jövő héten folytatódnak a tárgyalások, és nyilván, ha sikeresen lehet, tudjuk zárni a tárgyalásokat, akkor tudjuk a testületre bevinni. Ami azt is jelenti, hogy amikor azt feltételezted, hogy ez rendi pontja lehet a képviselőtestületi ülésnek, akkor kiderült, hogy ez még nincs olyan állapotban, hogy ez így legyen. Hát tulajdonképpen ez úgy van, hogy az önkormányzat a maga szempontjából egy rendkívül e, hát e, lenyűgöző tervvel állt elő, nagyon sok mindent kértünk, pluszba a vállalkozótól. Igen. De ő eredetileg egy 11 milliárdos csomagot ajánlott meg, miért e, bizonyos ötletekkel akár meg is tudtuk volna doplázni, vagy akár tízszerezni. Igen, de persze ez reálisan, reálisan nem számíthatunk arra, hogy ez be is következik, viszont a tárgyalási pozíció, miután elég távolra keveredett így egymástól az ajánlat és a, az önkormányzat szívvágya, e, ezért e, több tárgyalásra van szükség, hogy ezeket e, visszatereljük a normalitás felé. Nyilván olyan megállapodás tervezetnek kell létrejönnie, ami azért többé-kevésbé mind a két fél számára, de valamilyen módon elfogadható. Ülöm, a nem tud megvalósulni. Sürgete az idő, vagy nem? Tulajdonképpen igen, nem. Az a része sürgető, hogy azt látjuk, hogy a tárgyalás igazi tartalma az egyfajta, munkabéke elérését szolgálja. Tehát, hogy a, a Bajára tegnapi napon, csak kicsit be is ismerte, hogy ők azért az egyért vannak tárgyalasztal mellett, mert ugye jogilag nem lenne rá szükségük, de szeretnék, hogyha az a fejlődés, amit az ő projektjük fog hozni, az egy békés környezetben és a zuglójak örömére valósulhatna meg. Tehát, hogy ne az ellenállás legyen az egyetlen e, indulat vagy érzelem, ami ezzel kapcsolatban fölmerül, hanem legyenek meg azok a közösségi fejlesztések is, amitől a beruházás ugyan nekik többe kerül, viszont e, a lapók vagy éppen zuglóban elégedeztebbek lesznek az eredménnyel. És ők ebben érdekeltek 11,5 milliárd forint mértékben, hogy ezt a, ezt a hozzáérülést megtegyék, és ezzel ne csak a, magánprojekt e, valósuljon meg csili-vili módon, hanem a környezete is megszépüljön. Ez az ő érdeke. Nyilván nekünk e, jogilag, miután az észapai kormányzás, formány, ezek a bizonyos észapai formányrendelektek, gyakorlatilag minden érdemi hatáskört már elvettek az önkormányzattól. Ezért e, hát a tárgyalasztalnál kell még amit tudnunk, csak elérnünk, és ebben szerintem elég ügyesek a, a tárgyaló kollégák, Igyekszem nem is belefolyni a részletekbe, majd az eredményről be tudunk számolni. A beruházás hol tart? Hát erről azért túl sok információ nincs, azon kívül, hogy járok arra naponta, én továbbra is a két lakóépületet, illetve mélyépítési munkálatokat látok az egész területen. Tudsz-e bármit az elkészülődő lakóingatlanok négyzetméter áráról? Ezt elsősorban azért kérdezem, mert az én környékemen, ahol a volt gyerekorház helyén épülő projektnél egy belfentes, tehát egy szakértő, aki részt vesz a beruházásban, mondta, hogy 4 millió forint per négyzetméter áron készül. Vagy, vagy, vagy vannak az ingatlanok, és ez a 4 millió per négyzetméter azért átmenetileg megdöbbentett, ez a találkozó, ez talán két hete volt, és az az átmenetileg még most is tart. Az biztos, hogy nem zúkróról van szó. A, ez Schwab az, az, Igen, tehát, hogy a 12. kérletben hallok ilyen számokat, második kérlet bizonyos részein hallok ilyen számokat, de ez a pesti oldalon elérhetetlen, hál' Istennek, mert jó, de a, a, a nézetméterától függetlenül arról is, ha lehet olvasni, és azt is tapasztalhatod, hogy maga egyébként az építőipari beruházások milyen mértékben csökkennek. Vajon a mostani gazdasági helyzet beleértve, hogy mennyi ideig tart, ha nem is a recesszió, de minden esetre az a gazdasági helyzet, ami most van, ez bármilyen szempontból is befolyásolja el, vagy szerinted befolyásolja ezt a beruházást, illetőleg mit tapasztalsz lakás építés ügyben, zuglóban, ha egyébként egy polgármester ilyen tapasztalatokkal rendelkezik. Sose voltam polgármester, az fogalmam én, nincs. Azért, azért nem egyszerű a kérdés, mert miután az építés hatóságot három éve elvitte a kormány az önkormányoktól, mm -hmm. tehát kevesebb az mm -hmm. élő információ, tehát nagyjából mi is inkább a szemrevételezés technikájával kértesülünk erről. Más jogi lehetőségünk nincs. És e, azt látjuk, hogy lassulnak ezek a projektek, Nyilván amelyikben volt uh, hitel, és konkrétan mondjuk az állampolgárok részére szintén hitelkonstrukcióval uh, szeretné értékesíteni, az közel egy lehetetlen vállalkozás, miután 15-18-20%-os uh, lakáshitel kamatra senki nem tud lakást vásárolni. Tehát most jelen pillanatban csak a készpénzes vevők maradtak, akik mondjuk lakást cserélnek, de egyébként új belépők. Fiatalok, akik most tudnának új lakást venni támogatással, ez most nincs, mert gyakorlatilag 20%-kal, tehát évi 20% hitelkamattal ilyet lehetetlen. Azt kérdezem tőled, amit általában szoktam kérdezni, hogy mi az, amit egyébként te megjelenítenél a zuglói hétköznapokból, és amit én nem kérdeztem. Nem tudom róla, most így hirtelen. van -e olyan programpontja, vagy volt-e olyan programpontja a múlt heti közgyűlésnek? Ugye múlt héten a parkolásról beszéltünk, most beszéltünk a négyes pontról, múltkor volt szó viszonylag hosszan, a 9-es pontról, amely így ebben a formában sokat nem mondanak a nézőknek és hallgatóknak, csak azt mutatja, hogy egyébként az akkori, mint egy 26 pontból azért néhányat érintettünk, hogy mi van még azok pontok közül olyan, amit egyébként fontosnak tartanál megemlíteni. Na, múlt héten említettük, hát végig is beszéltük, hogy volt az a bizonyos főváros mentőcsomag, ami pénzügyileg menedzselni kívánja a kialakult helyzetet. Azóta sok minden nem történt. Jó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás. Jövő héten folytatjuk. Rendben. Az... Köszönöm szépen. Horváth Csabát Zugló polgármesterét nem látták, viszont hallották. Uh, szemben a tegnapi nap amikor otthó hagytam a, pro, a papírjaimat, most elhoztam, úgyhogy kérem szépen feltüntetni, hogy... Uh, Támogatott tartalom következik. Ebben a támogatott tartalomban pedig, amelynek egy része, tegnap is megjelent, de csak egy tört része, a Városligetben, a Városligeti szabadidő eltöltéséhez adok önöknek ötleteket. Fel lehet tüntetni. Tánc a parkban, Erdőfű, ez május 7-én, elsősorban olyan programokat szeretnék ajánlani, meg még előttünk vannak, mert kicsit furcsa lenne olyat, ez ugye a tegnapi napra vonatkozik, hogy tegnapra is lehetett program, és az nem lenne jó, ha most ezeket úgy olvasnám fel, hogy ez még önökre vár. Iden is folytatódik a Városléget legett nagy sorozata a tánca parkban, amelynek keretében a Zeneháza szabadéli színpadán május 7-én az erdőfű muzsikál. Az erdőfű Magyarországon tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett hívei a Kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának, táncházakban is koncerthelyszínek egyaránt a zenei műhelynek is tekinthető kezdeménye ez egy célja, hogy átfogó képet adjon a magyar lakta területek és a velünk együtt élő etnikumokval vonos népzenéjének sokszönűségéről az adott vidék vagy falu sajátosságait szem előtt tartva. Az zenei társulás árzpoetikája elmélyült szakmai tudást és specifikus hangszer ismeretet igényel. Még egyszer tehát táncaparban, Erdőfű május 7-én este 7 órától Ugye erre már utaltam a mai nap folyamán, hogy május 1-én, ami mindenféleképpen mögöttünk van, de azon a hosszú vég, hétvégén hányféle esemény volt a Városligetben, köztük olyanok is, amelyeket egyébként a politikai sajtó nem vert nagy dobra, amikor például arról volt szó, hogy bizonyos pártok, ma már semmilyen május elsőjei megemlékezése vagy eseménye nincsen. Itt tehát elmondom, hogy a munka ünnepe alkalmából az msp és csak találomra a Mi Hazánk Mozgalom is rendezvény szervezet, a Magyar Szocialista Párta a Városligetben a napozó réten törtött a munka ünnepét, a mi Hazánk mozgalom pedig a Pikásparkban majálisozott. Tenap az iránt is érdeklődtem, hogy önök egyébként hol töltötték a majálist. Evel csak arra utaltam, hogy vannak bizonyos események, amelyeket különböző számban, de megünnepelnek emberek, és ehhez különböző helyszíneket választanak. Majálisozni a fővárosban nagyon sokan a Városligetet veszik igénybe. A rendőrnap mérk korábban volt? Uh, Itte ez az esemény annyiban tartozik, hogy majd, ha lesz beszélgető partnerem, akkor fel lehet vetni, hogy ezek az események sokak szerint azért nem jók, vagy azért kellene máshol rendezni őket, mert a károsító hatásuk nagyon nagy, nagyon sokan mennek el különböző helyszínekre, ahol a fű nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szemben, de a ligetvédők konkrétan fényképekkel is dokumentálva arról írnak a rendőrnap alkalmából, ez áprilisban volt, hogy egyébként autók vagy teherautók hogyan foglalnak el helyet a Városlégedben olyan helyeken, ahova egyébként nem mehetnének, nyilvánvalóan különböző facilitásokat tesznek lehetővé, részint színpadokat ácsolni, részint pedig különböző vendéglátóipari egységeket szolgálnak ki, de hogy ezeknek egyébként egy rendezett jelenlétére lenne szükség, vagy adott esetben semmilyen jelenlétére, ha ez megoldható. Ennyit a múltról, rendőrnap és majál is. Tájfutás a ligetben. Itt kérem szépen, ez május 17-én lesz. Várnak minden érdeklődőt, kezdő és haladó tájfutót és családokat is május 17-én. Délután Három és délután vagy kora este hat óra között egy nyílt tájfutó edzésre a Városligetbe. A tájfutó versenyekkel egy térképpel kell megkeresni előre kihelyezett pontokat, természetesen minél gyorsabban. A Városligeti tájfutó pálya egy állandó pontos pálya, tehát ez lesz a pálya, ami egész évben napi 24 órában használható minden korosztály számára. A nyílt edzés délután háromkor kezdődik, várható befejezése pedig 6 óra a verseny központ a Múzeum még a SD jelű lejáratánál lesz edzés nyilván valóan nem a nem más alkalmakra, hanem ez konkrétan a 17-i napra vonatkozók, várnak minden érdeklődőt még egyszer, tehát kezdés-haladó tájfutót és családokat. Május 17-én délután 3 és 6 óra között egy nyílt tájfutó edzés a városlegedbe, tehát nem egy verseny, hanem egy edzés, amitre szükség van, sportcipő, sportruházat, kulacs. Ismét más, május 14-én, tehát visszajább jöttünk három nappal, családi vasárnap. Piszke papa tengerét meséi, vagy tengeres meséi, a manókönyvek és a mesetérkép közös foglalkozás, a termék megjelenítés, négy éves kortól. Ez a Millennium házában lesz, és az ismertetőben azt írják, hogy Piszke a papa ezután egy képzelbeli tengeret utazik, és vele tartunk. Mi is találkozott szerzővel, Eglesi és hallgass meg egy mesét az előadásában. A Manó könyvek és a mesetélkép közös foglalkozása négy éves kortól ajánlják. Az időpont május 14 -e, tehát május 14-e, reggel vagy délőt -e 10 és 12 óra között. Babazuri 2023. május 13-án 10 óra 30 perctől a Ramazuri népszerű sorozat, a ramazodi kis testvére, ahol valóban a kicsikre gondolnak, hiszen a gyerekek zenei nevelése 9 hónap a születésük előtt kezdődik. Cél, hogy a család legkisebb takjaival együtt az egész család jól érezze magát, ezért a párhuzamosan futó foglalkozások közül az egyiket 0 és 3 éves korosztálynak ajánlják, a nullát az természetesen nem így kell venni, tehát maradjunk abban, hogy 3 éves, korosztály, 3 éves korig ajánlják, a másikat pedig 3-tól 6 éveseknek. És akkor az egyes program tehát még egyszer ez 13-a, volt már 17-e, volt már 14-e, most 13-áról van szó, 10 óra 30 és 11 óra 15 perc között dallanfogó babamama foglalkozás Gózon évával, a felső korhatár az három éves korig, azt írja, Gozonéva, hogy a foglalkozásaiman ölbeli játékokkal, mondókákkal, népdalokkal, közös énekléssel, tánccal, mozgásos játékokkal várlak. Aztán van más foglalkozás is 10.30-től 11.15-ig. Tehát ugyanabban az időben, mint a három éves korosztálynak, itt három és 6 éves kor, tehát 3-tól hat éves korig a koncertteremben Ez tündérfátyol, zeneszó, kerekes enikővel és bisztricsányi lindával. Ismét más... A Liget Budapest projekt már a kezdetektől fogva elkötelezett a környezetvédelem fenntartható fejlődés klímabarát megoldások iránt. A felelős gasztrohős, ez a neve, a Ligetben egy havonta ismétlődő ingyenes edukációs rendezvénysorozat gyerekek-családok részére, mely játékos formában tanítja a környezetvédelem, az egészséges táplálkozás és az újrahasznosítás alapjait a Ligetben felelhető példákon keresztül. Programjainkon izgalmas játékokkal, szerethető és praktikus tippekkel mutatják meg a családoknak, gyerekeknek, hogy mennyire egyszerű odafigyelni a mindennapos során ezekre a zöld eseményekre. Itt először is a május 13-ai eseményre hívnám fel a figyelemet. Madarak és fák napja, fővárosi állat és növénykert, mindenőm háza, Olof Pálmen sétány egy. A Madarak Kis Fák napja több mint száz éves hagyományként rendezik meg Magyarországon. A Madarak is Fák Napja adja majd a május 13-ai esemény apropóját, melyhez a fővárosi állat- és növénykertből érkezik egy zópedagógus, hogy minél többet megtudhassunk a városligetre jellemző madárfajokról. A következő eseményre pedig majd a Környezetvédelmi Világnapon kerül sor, de az már júniusban lesz. Maradjunk az állatoknál, Madara Tolláról, ember barátjáról, de most maradjunk az előbbinél, Madara Tolláról, játékos foglalkozás a fővárosi állat és növénykert zópedagógusával, ez nem azonos az előző programmal, ez a Millennium házában van május 7-én, ami szerintem ide pár napra van, ez a mostani hétvége megpróbálják, vagy megpróbáljuk, ugye ők másféleképpen fogalmaznak a program írói beazonosítani, hogy melyiktól melyik madárhoz tartozhat, ez egyébként kurva érdekes lehet, hogy milyen összefüggések lehetnek a megjelenések és a különböző élőhelyek között. Ez tehát Millennium Háza május 7-én most 10 és 12 óra között regisztrálni lehet az eseményre, játékos fővá... foglalkozás a fővárosi állat és növeinket zópedagógusával Millenium Háza. Itt például van egy esemény, de ez tegnap volt. Május 18-án lesz egy következő esemény, amely az együtt és külön a zsidókresztin kultúra szakrális emlékei képtörténetek néprajzi múzeum. A Néprajzi Múzeummal kapcsolatos hír az is, hogy a nagy közönség számára megnyílt a Néprajzi Múzeum könyvtára április 25-től, hétfőn zárva van, egyébként pedig kettőtől kedden 10-től hatig, szerdán csütörtökön délután négyig, pénteken, tehát ma délután háromig van nyitva. Néprajzi Múzeum, a május másodikai mint nem mondom, Mita a baba kultúrába cseperedünk, múzeumi élményfoglalkozás, szülőbaba, három éves kor, az a felső határ, pároknak öt alkalmas programsorozat, ebből egy programponton már túl vagyunk, ez a termékenység várandóság, ez már mögöttünk, május 9-én, ez a jövő hét, szülés-születés, kik hogyan segítik manapság a szülés, milyen élmények érik a szülőanyját és a szülővé váló apát, miért lehet jelentős a szülés körüli időszak. Ez a Kerámia térben van, Néprajzi Múzeum, május 16-án, ez a harmadik foglalkozás, gyermekágy, mire vágytál az első időszakban, ki hogyan és miben segítsen, szívesen fogadtál volna kumatálat egy kedves baráttól. Itt szintén a Kerámia téren van, is 23-án az első hónapokról lesz szó, ugye ez hetente van, milyen a baba fizikai közelségének megélése számotokra, mennyire éreztétek könnyűnek, nehéznek a baba jelzéseinek olvasását, itt a Zoom az érintett kiállítási tér, Uh, ugyancsak május 30-án, amikor a szülőbaba kapcsolat változásairól van szó, mik a szépségei és a kihívásai a tipegűkornak, milyen érzés megjelni a baba erősödő autonomiáját és önállóságát. Hát ez volt az, amit tegnap ebben a formában nem tudtam megosztani önökkel. Ennyi volt már a gmail.com Viszont látásra, viszont hallásra, hogy a jövő héten pontosan hogyan lesznek az események, nem tudom. Erről a Facebook oldalán értesíti Önöket a Kejfej Jancsi, már a hétfői napot is.